Agenda Naiului De Ioan de Sârbu Vai, vai, vai, Tată soare, și tu, mumă lună, Înainte, de aici era un colț de rai, Și acum, praf și pulbere. Sfârșit și moart. voiastră, Eu sunt negurul negurilor. Pe unde trec eu, distrug tot ce este, ucit tot ce crește și ard până și rădăcinile oricărei speranțe. Blestemată să-ți fie vorba și de vorba ta să piergi. Ceea ce vezi, E numai începutul. Acum pregătesc cucerirea și nimicirea lumii în Uiți că eu sunt nemuritoare. Ai fost nemuritoare. Fără fiicele tale ești numai pasăre. Și fără mintea oamenilor nu mai ești nici atât. Unde sunt cele trei fiice ale mele, Aura, Oltanaia? Unde sunt oamenii? <laughs> Acum, fiicele tale sunt roabele mele, iar mintea oamenilor am îngropat-o sub ruine și spaimă. Orice sfârșit este și un nou început. De acum, eu sunt și începutul și sfârșitul. Vai, vai, vai, câtă tristețe! Și câte distrugere. Hei, oameni buni! Nimeni nu răspunde! Hei, zei din legende! Ați murit cu toții! Te-am lăsat un martor, un țap, ispășitor, sub omul vieții, care nu mai e al vieții, îl găsești pe bătrânul Pan, fostul zeu al fostelor păduri, ape și vietăți. L-am distrus! L-am pierdut! Nu se poate! Vai, vai! Iată ce mai rămas din mândrul pomal vieții. Înciot, pietrificat și mort. Iată-l! Zeul pădurilor, bătrânul Pan e cuprins de lanțuri, legat de trunchiul mort al pomului vieții. Pasăre măiastră, fie milă de cer care te-a zănislit. Rupe aceste lanțuri. Divinule Pan, sunt fica ta măiastră, gând, zbor și veșnicie. Ar fi trebuit să fiu și să rămân Într-o chiparea primei și ultimei libertăți ah. Îmi sunt urâte lanțurile, robia și robirile Urăsc negurul negurilor morții Ce s-a întâmplat? Ah. De când se știe Oamenilor ne plăcea să mă închipuiască Paznic al corilor, apelor, vietăților Am fost pașnic ca a naturii Negurul negurilor Zmeul distrugerii și al morții mă ura. Și într-o seară, o, oh, seară Prin viclenie mi-a turnat o travă în vin Somn de moarte m-a cuprins Când m-am trezit, eram înlănțuit de acest ciot Unde e pădurea mea? Unde sunt izvoarele mele? Nu disperam, cât timp putem gândi, ah. cât timp ne amintim, nimic nu e pierdut. Sunt bătrân, picioarele mele-s rădăcini, licheni și melci îmi acoperă trupul, pasere mai În seara aceea așteptam un voinic, înainte de a mă retrage în peștera înțeleptelor umbre, vroiam să-i încredințez lui Naiul liniștilor mele o, zei Unde îmi este Naiul? Fără el Nu mai am nicio putere Și fiicele mele, Aura, Olta, Naia Au căzut în robia negurului Nu se poate Dacă pui urechea la pământ Poți auzi jalea plânsului lor din robie Da, da Vreau să le aud. Robie, robia, robirea. Stelelor, redați în armonia. Culorile, câptarea și iubirea. Iubirea, iubirea, iubirea. Fără noi, pieriva omenirea, menia. Uh, unde e n ai mele? De asta dată negrul negurilor ne-a luat tot ce aveam mai bun. norocirile fac și ele parte din viața lumii. Așteptai un voinic, așa? Uh, uh, Cheamă-l, strigă uh, uh. după el, așa. Voinic suriene, până la, la sinziene, aici ți-e locul, locul, norocul. Pământul lângă viu, el îți va trimite chemare. Voinic suriene, până la sinziene, ei! Ei, cine m-a strigat? Minune! Minune! Ce groaznică pustietate! Loc mai înfricoșător nici n-am mai văzut. Mă închin bătrâneților voastre. Eu sunt voinic Șurian. Mi se spune Șurian fiindcă m-am născut într-o șură. Și mi se spune voinic fiindcă... Doamne! Nu te cunosc mm. Tu ești bătrânul Pan mă este băna stăbâna Da Ca cum a ajuns în pustietatea aceasta? Poveste lungă, voinice A venit peste mine negrul negurilor Negrul negurilor? Mm. nu cunosc Șuriene, șuriene Află că negrul negurilor vine de departe, vine din străfunduri, urcă pe voi, E răutate, barbarie și uitare, răstoarnă brazii, murdărește apele, ucide fără alegere. M-a adormit și mi-a risipit naiul și împreună cu acest nai au fost răpite și înrobite Și cele trei zâne, nepoatele mele, Aura, Olta și Naia. Ele sunt taina și vraja naiului meu Iar naiul e taina și puterea mea Și atunci, fără naiul tău? Negurul negurilor va veni din nou Și de asta dată va așeza toți munții Peste numele și rostul meu Naiul s-a desfăcut în fluiere Fluierele s-au topit în sunete Și fiecare sunet s-a întors la matca sa Cine a vorbit? Pasărea măiastră, fica mea. Pasărea măiastră? Mm -hmm. Gând, zbor și veșnicie. Mm -hmm. Orice copil te visează, orice tânăr te caută, orice bătrân te cheamă. Ai avut un vis, bănic, șuliene? Da, prea-nțeleam Acum trei zile. Am adormit, nu am adormit. Deodată mi s-a părut că totul în jurul meu începe să se înalțe și să îndruie. Și? O voce. o voce din altă lume plutea și mă chema. Voi mic șuriemi până la sânziene, când va fi sorocul să nu-ți găsești locul, locul și norocul. Mă ia tot știutoare, așa mă chema. Nici nu i de mirare că de atunci umblu mă și caut, fără de istov, această nepământeană voce. Visata mai? Nu, n-ai visat. Ai fost chemat. Noi te-am chemat. Și plânsul fiicei mele, naia, ca la rândul tău, tu să chem fluierele pierdute și risipite ale Naiului, Fiindcă numai el, Naiul, îți va putea arăta locul unde zac înrobite, fiicele mele, Aura, Olta și Naia. Fluierele răzdețite trebuie chemate, iar eu am uitat chemarea. Acum nu mai am nici dreptul și nici puterea să le strig. Nu uita, voinice. Cine își uită sau își pierde cântecele, e mort. Nu voi pierde, nu voi uita, ajută-mă! Chemarea vrăjită, care este oare? Ascultați voi mări, voi depărtate ceruri și pământuri, ascultați! Păsări cântătoare, Păsăr cântătoare poienelor în floare, în, floare, în floare, ape murmurânde, vânturi șuierânde, în măguri legănate, piscuri cercănate, trimiteți-ne toate, toate fluierele luate! Pan bătrân vă cere dreptul vieții lui, rostul morții lui. Voinice, chemarea s auzit. Din peșteri și codrii, din văiști de pe dealuri, din ape și din nori, sosivor toate fluirele risipite din naiul bătrânului Pan. Primul e cel speriat, Al doilea cel mai alintat. Al treilea se cel, Acesta e cel mai cumințel. Urmează unul, cioftează, Și altul lumină de-amiază. Acesta e fum, stână veche, Iar ăsta e când dor, când streche. La rând, durerea cea mare, Apoi o pierdută cărare. În ăsta răsună nădejdea și tihna, Iar ultimui noaptea odihnă. Iată naiul pierdut, naiul risipit, L-am alcătuit din nou. Bătrânezeu, moșule Pan, cântă Să-i auzim bucuria. Voizei ai olimfului și tu, mama Gea, Naiul meu e mut. Alte buze și alte inimi trebuie să încerce graiul? Am uitat, am uitat, blestemul necântului, O travă a cuvântului, moțenia vântului. Ial, ial, voinice, de-acum acest... Nai. E al tău. Dar eu. Eu nu știu să cânt din Nai. Cânt din fluier, că sunt pastor, din frunză, că sunt vânător, din sos de pește că sunt pescar, dar din Nai. Încearcă. Naiul e vrăjit și de acum, Naiul ăsta e al tău. E prea devreme ca să încerci. Naiul e mut. E mult? De ce-l pasăre maestru Ascultă zările Ascultă plânsul pământului Vorbirea, iubirea, iubirea, iubirea Fără noi pierdiva omenirea, menirea, ira. Vocele din visul meu Fii cele mele, înrobite Eu sunt aura voinice Împotriva urii, eu îți dau taina măsurii Dacă vi să mă slobozi Taina măsurii? Eu sunt oltașuriene Împotriva urgilor vântului, arelelor pământului Eu îți dau culoarea cântului, cuvântului Dacă vi să mă slobozi Culoarea cântului, cuvântului? Iar acum, voi nici? ascultă tu vocea pe care ai auzit un vis Ea e soarta, Ia? e norocul tău Eu îți dau dragoste, Fără dragoste nici măsura și nici cântul nu se leagă Cine ești tu care vrei să-mi aduci dragostea? Îți recunosc vocea, dar... Ea e Naya. Ascult-o, ca să nu uiți niciodată. Voinic, șuriene, până la sânziene când va fi sorocul. Dacă ai norocul... Dacă ai norocul... Dacă am norocul... Zilele, ce trebuie să fac? Negurul negurilor ne-a înrobit. Urgiai aproape. Caută-ne, voinice, caută-ne! ne șuriene, scapă-ne! Caută ne scapă-ne! ne scapă-ne! ne scapă, -ne, -ne, scapă -ne. Am înțeles. Naiule, acum știu de ce ești mult. Mă duc să le caut pe cele trei zâne înrobite. Ai binecuvântarea mea, voinice. Eu voi rămâne aici și te voi aștepta. Vreau să mai cânt o dată din naiul meu. După aceea mă voi retrage pentru totdeauna în peștera înțeleptelor umbre. Iar eu, măiastra acestor locuri, te voi ajuta în călătoria ta. ține bine, naiul acela. El te va conduce spre tărâmurile unde zac ferecate celestele mele fice. Iar eu, din umbră, te voi povăzui la vreme și cumpănă. Paina măsurii, culoarea cuvântului, cântului. Și dragostea care unește totul. Hai, voinice! Să mergem, pasăre măiastra. Mii! Mălcatorul de stâlburi! Pan e mort! În alt prea cu voastră Avem informații că pasărea maiastră fica dumnealui, l-a înviat. Mii! Preciuvius! Auzi, Pan înviat! Naiul său l-am risipit ca pulberea-n vânt, edine, sânele, ele sunt prizonierele mele! Așa este cruzimea voastră, ta. se aude că ar fi apărut un voinic pe nume Șurian care... mai zis? Șurian? Da. Adică în șură născut? Exact, exact, stăpâne, Șurian! Și ce putere poate avea un voinic născut într-o șură? De altfel, pe unde am trecut eu am alți toate șurile. Dar mai știi? Paza bună nu strică. Ați trimis vreo scoadă? Ia spune. Hai tu -s. Majestate prea întunecată, l-am trimis pe cel mai bun spion, pe excelența sa, doctor-docent Vulpius. Mm. E poliglot, devotat, are ochiul ager și este cel mai maisteț mm. după întunecimea voastră. Așa, perfect. Numai să nu ne trădeze. Nu! I-am reținut coada ca Vulpius e insensibil la Și în materie de principii este total principial De altfel, guarnă aceasta anunță sosirea unui porumbel Sub el se ascunde excelența sa, Vulpius Să intre, să intre Negur al tuturor negurilor Slavă, slavă ai cam întârziat, Vulpius. Ce e cu pan-boșorogul? Ce e cu naiul și ce e cu acel voinic înșură născut? Majestate completă. l-amunțeam cu sănătate, <fie> să vă iadul tot ce doriți. Lasă-și asta, asta, asta, asta. Sunt sătul de himnuri. vreau fapte, vreau adevărul. Da, da. da scurt, scurt, scurt, scurt! Banan viat, înviat, mea l-a ajutat. Voinicul, ca în orice poveste, este că de n fi... Nu s-ar povesti. povesti! Ura! Ateleilor! Și naiul, naiul pe care eu îl am risipit. S-a cam refăcut, dar e mut. V-ar ști adâncimea voastră, fără măsură, culoare și dragoste, orice n-ai, e un simplu pai. Pleșuvius <gri> și ție, generale Hoitus, ar trebui să vă tai capetele! Hai, plecați! Plecați și distrugeți toate șurile, fiindcă văd că au mai rămas câteva nearse! Toate cotețele, toate pirmițele și toate bordeile, toate, toate, toate! Sunt cel mai mare, sunt cel mai tare și sunt cel mai deștept! Da, da. da! Ce mă sfătuiește excelența ta, doctor Vulpius, șeful spionilor negurini. Mm, situația e grea. Sire, iată sfatul meu în de Da nu! Tăiați capetele consilierul Pleșuvius <hânt> și generalului Palatin Hoitus. Vă iubesc îndurare atât de mult? Negur. Că sunt în stare să vă vând. Îndurare, îndurare, îndurare neguri al, al tuturor, tuturor negurilor! La moarte! Frătălăilor, veniți de apoi! Pune Afară! punem mai departe, Dolpios. Doi! Chemați -i la palat pe mareșalii groază, poluare și moarte. Ordonațiile să-și pregătească armele. Va trebui să începeți cu cerirea lumii. Dar ce să întreprind împotriva Andaiului? Te-ai gândit? Da. Aduceți aici pe cele trei zâne captive să le vedem. Da? Da. <laughs> să fie aduse aura, olta, și n-aia. Robire, robire robirea, robirea. Sperenor, redați-mi armonia. pe cântarea și vorbirea. Iubirea, iubirea, iubirea. Gata! Da? Încetați cântarea! Închinați-vă! În fața cui? În fața mea! Sunt cel mai... Sunt stapelul lumii! Este cel mai mare, cel mai tare, cel mai, cel mai... Este cel mai... Vă sfătuiesc să vă închinați. Ești negurul negurilor, atât. Ai fi chiar stăpânul lumilor dacă nu ar fi și oameni curați, cinstiți și curajoși. Poate fi și stăpânul oamenilor dacă nu ar fi naiul cel fermecat. Eu sunt împăratul împăraților. Stăpânul fără de moarte peste tot ce e moarte. Sunt regele pustiurilor ciumei foametei. Sunt stăpânul sărăciei și zeul suprem. ...al prostiei universale. <laughs> mă uit la voi, A, ah, Măsura, culoarea și dragostea. Fără voi, n-aiul acela e mort, ...iar voi sunteți... Păudonul <laughs> fărfuit de pasăre. Maica noastră vestește. O căprioară trece în fugă. Pan nu a murit. Voi mic și strig eu către iar iar dragostea lui mă caută. Mă înfrântați? Pe mine? În lanțul cu voi, Bulbius! Sire! Aura să fie legată de stâlpul matematicii și al geometriei! Va fi pe loc? Olta, ca să uite toate culorile, să fie aruncată în beznele în Olga în Besne. Iar Naya? Eu zic să o dăm în grijă Sfinxului Uitării! Da? Da! Așa să fie! Și fiecare din ele să fie păzită strajnic! Iar boinicul acela, boinicul acela născut într-o șură care mă caută să nu găsească decât pusiuri urât și deznădejde, am zis! zile călătorim numai printre stânci moarte. Nici o pasă, nici un izvor, nici măcar un fir de iar. Mai avem drum de trei zile până la tărâmurile negurului negurilor. Apoi alte trei zile până vom coborâ în peșterile sale. Dar vom reuși... Vom reuși simt asta. Un... Trebuie să ajung la întâlnire. Aud mereu în inima mea. Până la sânzienă de nu va fi sorocul. Ești înțelept, voinice. Unii dintr-o călătorie văd doar plecarea, alții drumul, dar numai cei mintoși văd și sosirea. În sus. Vă vești vezi? Vulturii negului. Păi, mic fii atent. Acum las arcul și săgețile tale. Împotriva râului, rău, nu armele hotărăsc. Ține trei ochi de bufniță. Așa. Stai. Ai, ai, ai, ai, ai, sunt mare, sunt mare, sunt mărămurare, măcar mă înșel pe unul. Ha, ha, ha, ha, ha, dar de ce îmi zice lumea cap de ce au De ce? Stăpânul meu, negurul negurilor, le-a polușit! gata cu aura, gata cu măsura, gata cu aritmetica, gata geometria. Dimineața m-am un constructor, la prânz trei ingineri, iar seara. <gură> trei proiectanți genial! <gură> Ai... Alți vai, alți vai, vai bun, te naști ca pe cap <ție> ah, ah, soi, soi, soi, drag. Stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai Stai, nu trage, nu trage viteazuri Uite, pun la picioarele tale arcul și tolba mea cu săgeți Vin cu gânduri pașnice Ești voinic șurian? Da, de sunt un biet ucenic vrăgitor și umlu prin lume să vând acești ochi de bufniță Da, da. și la ce folosesc acești ochi de bufniță? Eee, sunt un medicament minune Cine îl înghite, cine are curajul să îl înghită, Pierde capul de unul și crește altul bun Ei, hey, chiar de-i Mai ales! De-i căpcăunul. <coughs> uh, plata înainte? Da, de -o. Plata la urmă. Aha. Uite, poftim în vitează. Înghite ochii de bufă. <fut> Dar nu na, na, na. Pe rând, cu grijă. <coughs> Ce nu faci un căpcăun ca să scape de cea Al. <fut> <Bye. fut> Sunt foarte gustoși Deși sunt scârboși. Gustoși, mămoși, lăptoși Ați va. Va. va de bine no. mm? Capul e plăcut mm -hmm. Sunt tare, sunt mari, Sunt fără îndurare Dar eu cred Că poți fi căpcăun și fără un, nu? Ei, da! Aaaa. Viața fără cască capul mare capul tare Ies, Maria, mare Am început să gândesc Eu sunt cel mai mare Sunt cel mai tare Fără îndurare Mă îndoiesc Mă îndoiesc Mă îndoiesc Și dacă nu sunt cel mai tare Atunci cine nu să fiu Fără îndurare Ura! Trăiască libertatea I jos cu serviciu militar obligatoriu În slujba negrului negrurilor La ne-i negru mă cu arma. Du-te acasă, cău-cău Da, da Nu mai ești cap de ceaun Da, da, da, da Da, da, da, da, da Acum să spargem închisoarea aurei Să o spargem Voi ziduri blestemate voi uș prea frecate! Sloboziți știința pe aura gândirii. Aura, scumpa fica a rațiunii, ești liberă? Acest voinic vrea să te roage ceva. Spune, voinicșuriene, cu ce te pot ajuta? Știu ce greutăți te mai așteaptă. Am cunoscut puterea și răutatea negurului negurilor. Zâna măsurii, am aici la oblânc naiul bătrânului Pan. Rogu-te, suflă peste el darurile tale. În veșnica lor rotire, stelele cerului nu sunt decât lege, număr și armonie. Gândirea omului... În veșnica sa căutare nu e decât armonie, lege și număr. Iar muzica în veșnica ei frumusețe nu este decât număr, lege și armonie. Suflu pe naiul tău, duhul armoniei universale. Și acum, voinice, grăbește-te. Sora mea, Olta, te așteaptă. Sărut mâna, mamă bună și măiastră. Eu mă întorc în selele unde nici o negură nu mă mai poate ajunge. Și acum? Pregătește-te să-l înfrunzi pe cerberul cu trei capete, cel care o păzește pe olta. Nu pot trece mai departe, voinice. Nici nu te pot ajuta aici. Ochii de bufniță nu folosesc în fața acestui pasnic întreit care e cerberul. Aici e nevoie de și retenie și de șteptăciune. Ai grijă, Shurian, eu te-aștept ascunsă. pentru să-l cântăresc, să vad cu ce se glozăvește. A Eu mănânc în fiecare zi o sută de teoreme. Eu rom prin fiecare noapte o mie de probleme. Eu pe nemestecat enghitor, ce? Situații, ecuații, relații, analize, sinteze, legi chiar generale și principii universale. Am mâncat toți olarii, pictorii și iconarii Am zisit toți scriptarii, pianiștii, Ah! am nimici toți poetii, dramaturgii, gazetarii. No -no. Moarte, moarte culorilor! Cu moarte cântărilor! Moarte, moarte cuvântului! Trăiască în tunericul negurului, Trăiască ei, negurul în negrul negrului! Hei, hei! Cerbere cu trei capete. El Îl ronzai. El merge într o statistică. Ascultă aici, trei capete. În lumea de sus se spune că ești cel mai, cel mai, cel mai. Cel mai crud. Cel mai complic. Cel mai puternic. No. Cel mai, cel no, mai, cel mai. Nu, nu, nu, nu, nu. Se spune peste tot că ești, că ești cel mai deștept Că poți răspunde. La orice întrebare. Așa este. La orice întrebare. Eu sunt inspector general în Ministerul Inteligenței Negurine. Stăpânul însuși m-a trimis ca să te verific. Ca să tri verific. Iată întrebarea la care trebuie să-mi răspundeți. Rostește întrebarea. Noi, toate cele trei capete, îți vom răspunde. Ascultați. Cine este acela care păzitor fiind păzește păzin pe cei care îl păzesc păzindu-se păzitor care Gran întrebare păzind păzeste păzindu-se de ce încercare. Gata kutine Cerber ad oltre. Fica luminii, culorilor și cuvântului Ești liberă! Ești liberă! Mamă, cum ai putut intra aici? N-aș fi pătruns aici Fără acest voinic Olta, te rog eu, te roagă și el Bine cuvântează naiul Culorile lumii, imensa frumusețea Florilor, fluturilor și apelor noastre Toate încăpute în cânt și cuvânt Să umple naiul acesta din Arcadia Fericită, devrajă, frumusețe și culoare Voinic și Uriene Îți mulțumesc Tatăl meu soarele mă așteaptă Adio, mamă măiastră. Adio, voinice. De aici, Shuriene, te vei duce singur. Aici se termină timpul. Aici începe cumplita împărăție a uitării. Va trebui, fără mine, să-l înfrunți pe paznicul de aici al fiicei mele, naia. Ia, e dragostea Ea e dăruirea Ea e cea care te cheamă în somn Du-te, eu mă reîntorc în singurătatea veșniciei mele Acolo te aștept Pe toți vă aștept Trei trepte, trei fiare, trei adăvări Naiule drag, și tu și inima mea sunt însetate de dragoste La drum, deci. Naia, zâna visurilor noastre, ne așteaptă. Acesta e uriașul sfinx al tainelor și al uitări. Dincolo de ușa asta, zace fără alean, dragostea și soarta mea. Coaie de mohor, mă usuc de dor, Văinicșurian, naiule alean, Cântați-mi de soarte ca să uit de moarte, Cântați-mi cărarea ca să uit uitarea. Vocea ei, o auzi, naiule? Trestie de aur, naiule tezaur, E singurul în lume demn de Aici, la porțile uitării, îți vei găsi moartea. Naia nu va fi ata niciodată. Ia e în puterea mea. Aici, în fața Sfințului, să așteptăm judecata lui. El va hotărâ. Sunteți pe terenul tainelor și al uitării. Aici. Numai celui înțelepti se deschide poarta de aura dragostei. Negurule, negurilor, bagă-ți sabia teacă. Învață de la acest voinic ce înseamnă tăcerea și răbdarea. Pe Naya eu am o aici! Este roba mea! e a iar naiul e acelui înțelept. Voi dărui eu pe naia celui care îmi va răspunde la trei ghicitori. Primiți? Așa e legea. Primim! Prima întrebare. Ce se naște mereu? Moare mereu și niciodată nu sfârșește. Știu! Puterea mea! Și tu voi ce? Viața A doua întrebare. Ce aleargă și stă leagă și desleagă, creează și distruge? Știu! Hai, și tu, văinice, gândirea. Dar vreau să știu care din noi a câștigat. A treia întrebare. Ce leagă stelele de pământ, pământul de oameni și pe oameni de stele? Știu, știu, știu! Moartea! Și tu, Dragoste. Iată ce ești tu, negurul negurilor Putere, spaimă, moarte moarte. Nu, nu, renunț la maia Iubesc moartea, dar nu mai moartea altora. Îți declar război, șuriene! Îți declar război, șuriene! Ești înțelept, voinice. Ai răspuns foarte bine. Meriți dragostea. Fiindcă aici nu mai vi nu te poate uita Duo sub pomul vieții bătrânul pan ave să trezească, Pentru trei mii de ani Sunt orb Și totuși văd Sunt surd și totuși aud zvonul apropierilor, Sint că vin victorioși, tineri și fericiți. Câtă bucurie, câtă zeiască armonie, Toate esențele vibrează, Toate tainele își caută forma Prin care se înfățișează să grăiască. O, oh, Doamne, ce proști sunt oamenii! Își tai creanga de sub picioare, Abia când se va distruge această minune Care a fost viața pe pământ Abia atunci își vor da seama Ce dumnezeiască a fost natura Ce sublimă grădină au avut Pan, bunule, bătrânule, am sosit Și naiul, naiul meu Naiul de Doar sărutarea miresei mele îi mai lipsește Doarme Sărut oșuriene Pe fronte Așa Pe ochi Așa Și pe buze Am avut Pam, bătrânule, bunule Nu se poate Naia nu mă vede Se uită spre mine și nu mă vede Faceva. ceva Nu te speria Hai, dă-mi, Naiu Eu am să cânt O, oh, cât am așteptat Clipa asta sfântă Ce dor mi-a fost De tine, bătrâne nai. Am orbit ca să pot vedea pe dinăuntru cerul, Mi-am deschis inima ca să pot auzi Vuietul curgând. Cântec de ciocârlie îmi sună în amintire, Dulce foc îmi umbră prin vinele uscate, Aud pasul de taină al cerbilor Și simt unduirea de seara vântului prin iere. Mă închin frumuseții tale, blândănaie. Tu ești zâna singurătăților mele. Ce cântec dulce, ce cântec sfânt! Iubitul meu, strânge-mă tare în brațe și sărută-mă. Suntem sub pomul vieții. Tu ești floarea dulce a acestui pom. În ochii și inima ta încape tot cerul. Mireșuriene, în ochii și inima mea ești numai tu. Vreau să rămânem împreună. De la tinerețe până la bătrânețe. Și din viață până la moarte. Și după moarte, mai ales după moarte. Nisipul ceasului meu s-a scurs. Sunt fericit. Naya. Sărută tu aceste floiere de trestie simțitoare Așa Acum pune naiul în mâinile soțului tău cel drag Din clipa asta prin el va munit pentru totdeauna Mă întorc în sevele pomului vieții Voi fi și nu voi fi Voi dispare fără să mor vreodată Fiți fericiți Copiii mei, aveți grijă de curăția pădurilor, apelor, sufletelor voastre, aveți grijă de ce aveți, căci altă lume nu veți mai putea avea. Noi suntem ultima verigă a vieții, după noi va fi negurul negurilor. Și după el, nimic nesfârșit. Peste ma tur, rău mai fermecat cu trei paie de la pat, cu trei flori din trei grădini, cu apă din trei fântâni. Să n-ai Naiul, va suna el, oare? Eu voi dansa Încearcă voi nișuriene Hai încearcă să aduci cântul naiului Ce-a fost asta? Ciocârlia. Înseamnă că vine cineva. Şuriene, unchiule! Bădiță unde eşti? N-ai auzi? Da, sunt doi copii. Speriaţi și rătăciți. Unchiule. Hai, strigă-i! Hei, copii, unchiule. veniți în coace! Oh, unchiule, trunchiule, în sfârșit te-am găsit. Dar ce s-a întâmplat, nepoate? Zmeul cel rău, negurul, ne-a călcat din răzbunare. Brestemato. Și satul? Satul meu? A fost nimicit. Vitele toate au pierit Și oamenii? Unii au murit, alții mai rău s-au pocit Hai, povestiți-mi, povestiți-mi copii Nu mai umblăm, ne furișăm Nu mai lucrăm, furăm Nu mai vorbim, înjurăm. Nu mai cântăm, blestemăm Fluierele au omuțit, păsările cântătoare ne ocolesc vulturii pleșup se va pentru cadavrele neîngropate Dar voi doi cum ați scăpat? Eram cu vitele departe la adăpat Părinții tăi, unchiule, sunt amândoi pe moarte Te cum? cheamă, te strigă Mama ta zice că ești legat, că cineva te ține și nu te lasă. Nu, nu e nici legat, nici vrăjit. Mirele meu drag, hai du-te să-ți vezi satul, du-te să-ți vezi părinții. Trebuie, nu așa că trebuie? Dragostea începe cu o mare bucurie, se împlinește prin datorie și sfârșește întotdeauna cu o jerfă. Bucuria am avut-o, du-te acum și făți datoria. Hai cu noi în sat, bădiță! Să-l pe negurul negurilor. Voinic, Suriene, în tine ne e toată nădejdea. Ești cel mai voinic și cel mai cinstit. Hai, gărbește-te, ia-ți Naiul. Vei avea nevoie de el. Mâine, la miezul nopții, se va întoarce crugul sânzienilor. Naia, dulcea mea mirasă, aici să mă aștepți. Vin înapoi, pentru totdeauna. Te aștept pentru acel totdeauna. Pe această albă piatră mă voi așeza sub acest mândru pom. Hai, dute voi, nișuriene, eu voi plânge puțin. Lacrimile fac parte din ființa mea, din ființa și soarta acestui pământ fără de noroc. Depărtări adânci și voi Nenumărate stele Sunt roaba frumuseții voastre Sufletul meu e plin de așteptare și dragoste Știu, știu Dragoste e dăruire și jerfă Mi-e frică Unde ești tu, muma mea? Unde ești pasăre astră? Cum te mai lăsat singură acum la soroc? Fică dulce Fică dragostei Acum nu te mai pot ajuta Fii alături de soțul tău cel vretnic Frumusețea lumii Omenia oamenilor, rostul vieții sunt acum în mâinile voastre. Negurul negurilor vine, războiul cu el nu mai poate fi amânat. Puterea voastră stă în măsură, armonie și dragoste. n fermecat al vostru, să nu-ți fie frică de soartă. Gând, zbor și veșnicie este orice mare trecere. Cântă! Cântă! Ești aici, Naia. De acum nu ne vom mai despărți niciodată Niciodată, știu Mă voi lupta cu negurul negurilor pentru pomul vieții Îl vom apăra Ce rost am mai putea avea în lume dacă nu i-am ajutat pe oameni Să rămână oameni Îi vom ajuta Naia. Naya, eu trebuie să-ți fac o gramă sire. Nu e nevoie, dragul meu Și nici timp nu mai avem Uite pe cer se întoarce crugul sterelor Păsările țipa spaimă Șuriene dragule, te voi învăța un cântec. Acest cântec din nai este singurul și cel mai frumos dar ce ți-l pot aduce în această noapte anunții noastre. Ascultă Negurul negurilor, pregătește-te! Când poate, Când mi locul meu. Eu mă voi lupta. Na amară-mi inima. Voi nicșuriene, acum de ziene aici ați soarta, dragostea sau moartea. Îți voi șterge numele de pe tanta lumii! Te voi face să. Și pulvere urmașii tăi, în volul lustrui cântându-mi o sanale. La luptă voi mic de nimic. Nebur, smeu, smerbos și laudăros. Acum ascultă-mă Am învins, ne-am împlinit datoria și rostul Acum, așa cum ne este scris Vom intra împreună în legendă Vom fi doi stropi curați de rouă doi stihii în nesfârșit trecere și petrecere a lumii Mama, mama, Ajută-ne să ne renaștem Totul a renăscut, totul a reintrat în rosturile veșnice ale rostului. Ciocârlia caută raza de soare, că prioare cu ume de boturi ies la păscut în irugi și măguri. Pomul vieții își întoarce fără grijă frunzele în vântul aspru al vremurilor. Și liniște. Iată Pumul ie E atins mai frumos ca oricând. Și un munte mărec care nu era. În brațele lui, un iezer din lacrimi de zân. Muntele lui îi voi spune șurian, fiindcă. fiindcă nu-i pot spune altfel. Iar iezerului îi voi spune Naia, fiindcă muntele acesta înalt și puternic o ține în brațe. Hei, voi, stihi bune sau rele, aflați! Naiul e la mine, naiul e al meu, l-am moștenit. De acum satul nostru nu mai are a se teme de nimic și de nimeni, de nimeni și de nimic. Ați ascultat Legenda Naiului de Ioan de Sârbu Adaptare radiofonică de crenguța Mihaela Manea Distribuția a fost următoarea Voinic Șurian Adrian Pintea Pasărea Măiastră Eugenia Maci Pan Mircea Albulescu Negurul Negurilor Constantin Cotimanis Aura Alina Chivulescu Olta Cristiana Răduță Naia Elvira Deatcu Pleșuvius Liviu Crăciun Hoitus Teodor Daneti Vulpius Alfred Demetriu unul Valentin Teodosiu Primul cap al Cerverului Dragoș Bucur Al doilea cap Bogdan Dumitrache Al treilea cap Dan Bordeianu Sfinxul Ion Pavlescu Prima fată Rădița Roșu A doua fată Ana Maria Moldovan Tatăl Dinu Manolache Mama Rodica Negrea Băiatul Andreea Dobranici Fetița Ilinca Manolache Uncheșul Gheorghe Pufulete Mătușa Violeta Berbiuc Asistența tehnică Coca Dumitrescu, Ani Ștefănescu și Viorica Liche Regia de studio Violeta Berbiuc Regia muzicală Simona Tudor Regia tehnică Inginer Vasile Manta Regia artistică Mircea Albulescu